Salme 17 En bønn av David Hør, Jehova, på det som er rettferdig. Gi akt på mitt inntrengende rop. Lytt til min bønn fra lepper uten svik. Måtte min dom utgå fra dig, Måtte dine øyne se rättskaffenhet. Du har gransket mitt hjerte. Du har foretatt en gransking om natten. Du har lutteret mig. Du vill finne at jeg ikke har lagt onde planer. Min mun skal ikke begå noen overtredelse. Når det gjelder menneskers gjerninger, har jeg ved dine leppers ord voktet mig for røverens stier. La mine skritt holde sig til dine spor, hvor mine foteren ikke skal bli brakt til å vakle. Jeg, jeg påkaller dig, for du kommer til å svare mig Gud. Bøy ditt øre til mig! Hør mitt ord. Gjør din kjærlige godhets gjerninger underfulle. Du frelser for dem som søker tilflukt for dem som gjør opprør mot din høyre hånd. Vokt mig som øyeeplets pupill. Måtte du skjule mig i dine vingers skygge på grunn av de onde som har plundret mig Fiendene av min sjel, de fortsätter å kringsette mig Med sitt fett har de omsluttet sig Med sin munn har de talt i hovmod. Når det gjelder våre skritt, nå har de omringet oss. De retter sine øyne mot å bøye oss til jorden. Han ligner en løve som lengter etter å rive i stykker, og en ung løve som sitter på skjulte städer. Å, reis dig, Jehova. Gå mot ham, ansikt til ansikt. Tving ham til å bøye seg. Redd min sjel fra den onde, med ditt sverd. Fra menn ved din hånd, Jehova, fra denne tingenes ordningsmenn, hvis andel er i dette liv, og hvis mage du fyller med din skjulte skatt, de som er mette av sønner, og som legger det de får til overs til side for sine barn. Jeg får min del skal i rettferdighet skue ditt ansikt. Jeg vil mettes når jeg våkner og ser din skikkelse.